Розділ 19. Цією розмовою з старою Шевковицею Завершилася для Ходжіна Середіна В книзі його буття Одна з вартих уваги сторінок Все, що він задумав, здійснилось Шкіряна сумка Міняйла відкрилася перед ним Важкий гаманець з десятьма тисячами таня Лежав у його поясі Поряд з іншим, меншим гаманцем одержаним від вельможі. Тепер, здавалося б, він мав повне право подумати про відпочинок, але на черзі були вже нові турботи. Не будемо описувати в подробицях наступний день, хоч і на середина. Скажемо коротко – він купував. Він купував усе, що наверталося на очі з речей, які полюбляють діти – Шевкові халатики, чобітки з кольоровими китицями, туфельки, сукенки, іграшки, ласощі, низки намист і срібних перстенців. Його супроводжував по базару одноокий злодій, котрий згинався під вагою великого мішка. Наповнивши мішок, злодій відносив його до одного порожнього будинку у провулку, що пролягав до базару. А коли повертався, на нього чекав новий – Уже до половини напханий мішок. Закупівля тривала аж до вечора. Однокий злодій вибився з сил, тягаючи мішки. Нарешті вдарили барабани. Базарський п'ів останнім сум'яттям, і в жарких променях західного сонця, що низько стелилося по всьому величезному запорошеному простору, від кінського ярмарку на півночі до китайської слободи на півдні. Почалося гучне грюкання важких щитів, які опускалися над прилавками, різноголосий дзвін співучих мідних запорів. Натовпи річали, верблюди й гарби рушили на ночівлю. Караван сараї широко розчинили ворота назустріч їм. Численні харчевні і чайхани наповнили повітря пахучим димом, який, не розходячись, Висів у безвітреному повітрі, Ніжно палевий від сонця зверху І чадно сизий знизу. Хоча на середін і одноокий злодій, Кинувши на спини два останні мішки, Попрямували до будинку. Куплену наприкінці уже під барабаний гуркіт Зв'язку перстенців, Хоча на середін ніс в руках І час від часу струшував, освіжаючи слух після базарного гамеру веселим тонким співом срібла. Нагадаємо тут, що все це відбувалося напередодні дня дідуся Турахона. Провулок був охоплений передсвятковою метушнею. На зустріч ходжі на середину і одноокому разу-разу скакували з хвірток маленькі жителі землі восьми, дев'яти і десяти років і зістурбовано таємничим виглядом і тривожно-радісними вогниками в очах, поспішали у своїх невідкладних і важливих справах. Хто за різнокольоровими ниточками для підвішування тюботєєк, хто на пошуки доброї справи, яку ще сьогодні не встиг зробити. Але які не були вони заклопотані, жоден не забув вклонитися нашим подорожнім і дзвінко сказати – «Здрастуйте, добрий вечір. Хай будуть завтра вдалими всі ваші справи. Чи не допомогти вам донести мішки?» «Дякую», – відповідав хаджа на середін. «Хай будуть вдалими і ваші справи цієї ночі. Хай збудуться всі ваші надії і сподівання. Що ж до мішків, то як ви їх понесете, коли з вас самих можна посадити по троє в кожен мішок? Втім, ви можете провести нас». І це в очах дідуся Турахона, повірте мені, буде так само начебто ви тягли мішки. Діти з захопленням зустрічали його слова і йшли проводжати. До будинку, хоча на середин і одноокий, прибули в оточенні галасливої юрби дітлахів. Взутих і босоніж, поголених із кісками, херпатих, прямоносих, веснянкуватих і гладеньких – Чорних, рудих, білявих та всіляких інших Тут і стало в пригоді низка перстинців Вистачило на всіх Навіть два перстенці ще й залишились на ниці Обов'язково покладіть перстинці у свої тюбетєйки Коли підвішуватимете їх на ніч Наставляв дітей, хоча на середін Хай це буде для Турахона знаком Що ви допомагали переносити мішки Решту дня, хоча на середін і одного злодій провели в подорожньому будинку, серед зваленого купами на підлозі добра: чобітків, халатиків, іграшок і ласощів. Тут вони й повечеряли при слабкому янтарно-рожевому півсвітлі зорі. Настала ніч. Тільки місяць, що стояв у небі у широкому туманному колі, бачив їхні подальші діяння. Навантажені мішками, вони крадькома вийшли на тиху, безлюдну вулицю, чарівно перетворену місячним світлом. Оголуба мла, цюрчання води, глибокі тіні, що створювали у стінах і огорожах таємничі проходи, з яких, здавалося, ось-ось з'явиться сам Турахон або славетний каліф Гарун-аль-Рашид у своєму двосторонньому плащі, зверху дірявому і живрацькому, але з царственною всіяною алмазами-підкладкою. Багато разів вони поверталися до будинку, звільнені від свого вантажу, із порожніми мішками в руках, і знову йшли, згинаючись під вагою повних. Тихо скрипіли хвіртки, залишені зазвичаєм незачиненими на цю ніч. Часом чувся нетерплячий шепіт одноокого. Куди вони позаховали свої тюбетейки, ці маленькі розбійники, що мешкають під тутешньою покривлею? Стривай, я зазерну щось що ун той кінець виноградника. Тюбетейки відшукувались у якомусь затіненому куточку. У деяких поблизьковав на динці знайомий перстень. Тоді, хоча на середин, додавав до подарунків зайвий шматочок халви за участь у перенесенні мішків. Травневі ночі короткі, а всякого добра Наготували багато, носити довелося Безпередиху і швидким кроком. До маленького двору вдови вони потрапили Тільки на світанку. Над землею вже зіймався Вранішній туман. А останні мішки Розносили бігцем, раз у раз поглядаючи На схід, звідки через гори і моря йшов у рубіновій короні, у сонячному плащі Новий сяючий день. вони встигли саме вчасно. Свій обхід закінчили в дальньому провулку, в чисто прибраному, вимитому садочку, звідки їм довелося тікати через огорожу, тому що якийсь маленький нетерпеливець, котрий схопився з ліжка раніше належного часу, мало не натрапив на них біля своєї тюбетейки. І сидячи з голосно калатаючими серцями по той бік огорожі, у мокрих відроси лопухах і реп'яхах вони чули захоплені крики нетерпеливця, який за мить розбудив увесь провулок, до того сонний і тихий. З високого неба над ними під свіжим диханням ранку зникала туманна блідість, і деталі чистіше виступала крізь неї глибока густа синява. І лопухи з усіх боків тягнули до них лапчасте листя – з на ньому великими краплинами роси, наче грубі долоні рибаків, що добули перли із морської глибин. Поверталися вони тими самими вулицями, але вже при сонячному промінні, що легко і прохолодно линуло їм на зустріч. У всіх будинках дорогою вони чули вигуки радості. «О, ніч!» Говорив одноокий, у велика ніч мого життя! А хочу на середина трохи хитало від утоми. До найнятого ними будинку було далеко. Тим часом деякі чайхани вже відкрилися. На півсоні чайханники, позіхаючи і потягуючись, розводили вогонь у вогнищах, витрушували килими і ковдри. А навіщо нам повертатися тепер до того будинку? якщо він уже порожній», – сказав Ходжана середін, повертаючи до однієї з чайхан. Чайханник зустрів їх особливо привітно, як перших ранніх гостей, що зробили почин його торгівлі. Подав запашного чаю, постелив у темному кутку дві м'які ковдри. Вкладаючись спати, Ходжана середін сказав, «Якщо дідусеві турахону доводиться кожного разу отак втомлюватись, не дивно, що він потім спить цілий рік. А я згадую свого живця, посадженого коло гробниці, озвався одноокий. Як ти гадаєш, прийнявся він чи ні? Хоча на середі не відповів. Він уже спав. Він спав, цей веселий мандрівник, що вмів зробити своєю домівкою всяке місце, де тільки вдавалося йому схилити голову. За хвилину заснув і одноокий, і ні тягуче скрипіння гарб, що низками потяглися на базар, ні дзвоники верблюжих караванів, що проходили повз Чехану, ні голосні крики погоничів, овечих гуртів, ні вигуки численніх водоносів і пекарів, що раптом висипали усі разом на дорогу із усіх закутків, хвірток і провулків, Ніщо не могло порушити їхнього глибокого сну. А навколо чайхани і над нею вже все горіло, сяяло і плавилось. Із прохолодних затонів ранку земля пливла у спекотний сонячний океан. Спали вони довго. Нічого не знаючи про хвилювання, яке охопило в навколишніх будинках не тільки дітей, а й дорослих, люди показували одне одному Подарунки Турахона шепотіли, дивувались Як могли вони пояснити Таку дивну небувалу справу Що торкнулася не одного І не двох будинків А одразу кількох сотень Спадало на думку Тільки одне Зворушливо у своїй простоті пояснення Підказане вірою батьків Значить все правда Бо істину, праведний і відзначений безсмертям Добрий дідусь Турахон Великими та вагомими для світу Були наслідки цієї ночі Можливо, навіть і тепер Багато людей несвідомо для себе Носять у серцях її відгомін Ця ніч повернула багатьом коканцям Віру в істинність і незаперечність добра на землі Яка ще інша справа може за своєю високістю порівнятися з цією. Місто хвилювалося, перешіптувалося, а в бідному будиночку вдови все заповнила собою мовчазна, боязка радість. Троє синів вдови знайшли кожен у своїй тюботєйці по тисячі таньга золотом. Окрім багатих подарунків, складених трьома кубками на землі і дбайливо прикритих зверху ганчір'ям – від роси, подбав однуокий злодій. Що могла подумати про це бідна жінка? Що сказати? Вона нічого й не говорила, і не думала, тільки плакала і вірила. У житті перед нею немов розтупився морок без виході, що давив з усіх боків, розітнутий навпіл широким і яскравим променем надії, допомоги, доброї участі в її долі. Дорослі дивувалися нічним подіям, а діти – ані з кілечки. Нічого іншого вони й не чекали від свого давнього друга і покровителя. У них не було потреби зміцнювати в собі віру в добро, бо віра ця, надана їм разом із життям, ще не похитнулася в них, підточена хибною хитромудрістю, і світилася в їхніх серцях первісною невинністю. Зібравшися гуртом, кружляли вони в садах По м'якій шовковистій траві, і дзвінкими голосами Старано виводили свою пісеньку подяку. Вітер з півдня розкриває цвіт вишневий на весні, День такий прозоро-світлий, сонця промені ясні, І під свист птахів веселий, перервавши вічний сон, Прокидається в гробниці, Добрий старий турахон. Під цю пісеньку, що линула з усіх осель, хоча на середін і одноокі злодії покидали в тихий час надвечір'я коканд. Вони вирушали на пошуки гірського озера, про яке в коканді, хоч і на середину, так нічого й не вдалося дізнатись. Жваво дриботів дорогою шаг, який останнім часом. Не розділив жодної з турбот свого хазяїна. Сидячи в сідлі, хоча на середині скаржився одноокому. Він знову розтовстів, наче бочка. Скоро я вже не зможу їздити на ньому. Доведеться продати його якомусь киргизу з кривими ногами. А пісенька, не замовкаючи, летіла за ними. Один гурт передавав її другому, третьому і так без кінця. Із садочка в садочок. Проминули палацову площу з підземною в'язницею, над якою, виходячи з трьох душників, стояло сизе, смердюче марево, проминули міст відтятих голів. Хоча на середін, впершись обома руками в сідло, підвівся, щоб кинути останній погляд на ворожбитів. Управительська ніша все ще залишалась порожньою. Але навколо ніші старого, помітні були якась метушня і гам. Там підлабузники намагалися вмилостивити старого ворожбита і виблискував здалека кістковим лиском знаменитий намащений маслом череп. Хоча на середині у сідлі, підібгавши ноги, а одноки, розувшись і засукавши штани, перетнули. В брід бурхливий крижаний сай Наскрізь просвічений сонцем До самого дна До строкатої гальки І круглого камінця А протилежний берег Зустрів їх знайомим наспівом А коли всім дітям сниться Найсолодший перший сон Він виходить із гробниці Добрий старий турахон За міською брамою Після тягучої спеки тісних вулиць і провулків одразу повіяло на них свіжим вітром, вільним простором. Сади, поля і шляхи були перед ними. Шляхи і праворуч, і ліворуч, і прямо. Однок, благально подивився, находжу на середину. Невже ми поїдемо, не відвідавши гробниці, не глянувши на живця? Правду кажучи, хоч і на середину не дуже хотілося відвідувати гробницю. Він побоювався, що вигляд загиблого живця справить гнітючий вплив на одноокого і підірвав в його душі щойно зміцнену віру. Але слушної нагоди ухилитися від цих відвідин він одразу не міг знайти. Довелося їхати. Повернулися до карагачів що й густо зеленіли праворуч і незабаром опинилися в їхньому злитому прохолодному затінку. Одноокий йшов мовчки, зітхав. Його хвилювання передалося й і на середину, який хоча й знав, що ніяких чудес не буває, але теж відчував в душі якийсь дивний жар, що переходив у трепет. Не відчував він цей жар, Ходжа на здригнувся, побачивши біля гробниці великий і міцний кущ, покритий пишними яскравими трояндами. Одноки скрикнув і майже непритомний впав на каміні сходи в гробниці, обливаючись сльозами. Розділ двадцятий. Охороняв гробницю той самий старий, у тому ж неймовірному халаті пошитому, здавалося, із ладочок та стрічок, принесених сюди шанувальниками праведника. Він з першого погляду впізнав приїжджих. «Як вам вдалося пройти сюди? Хіба немає на дорогах застав?» Кажуть, у місті зчинилася якась смута, пов'язана з Турахоном. «Кому потрібно, той пройде. Які застави зможуть втримати його?» Сказав хоча наслідін, вказуючи на свого супутника, Розпростертого перед входом до гробниці. Старий присунувся ближче І тресучись від дрібного внутрішнього сміху, прошепотів. «Пам'ятаєш, як я казав, що живець цього разу, Обов'язково прийметься. Хіба я не мав рацію?» Він, немов помолодшав, Згорблений, темний, старий, увесь світився якимсь внутрішнім світлом через очі, такі прозорі, що, здавалося, він ніколи б не зміг приховати за ними жодної чорної думки. «Старий лисе», – мовив Ходжана Среддін, «мені зрозуміли всі твої плутні і всі твої хитрощі. Де ти роздобув такий чудовий кущ? І як його ухитрився перенести сюди, не пошкодивши коріння?» Це було дуже нелегко зробити. Але що я міг зробити своїм старим серцем? Воно розірвалося б від жалостів, якби ця людина знову знайшла свій засохлий живець. Ось я й вирішив сам створити маленьке диво. Ти створив не маленьке диво, а дуже велике, бо саме такими дивами тільки й тримається світ, відповів Хаджана Середін. Однок і підвівся, увійшов до гробниці. Хай помоляться вдвох, сказав старий. Вдвох? Хіба там є ще хтось? Яка жінка, вдова, здається, божевільна. Розказує, що дідусь Турахон подарував їй дітям по три тисячі таньга, крім усяких дрібних речей. Ось вона й прийшла принести йому подячну молитву. Їй, мабуть, таке приснилося. «Старче, не близнірствуй. Я щойно з міста і можу урочисто присягнутися, що в її розповіді немає жодного слова брехні. Навчися ж нарешті вірити в чудеса. Ти, який щодня споглядає їх, і навіть творить сам. Якщо так, то я вірю», – пробурмотів старий, трохи зніяковівши під поглядом, хоч і насерединок. Може, турахонець справді ходить гуляти ночами, коли я сплю? Може, навіть заглядав і до моєї комірчини, він заглядав глибше у твоє серце і залишив у ньому назавжди свій благостний слід. Старий замислився і довго мовчав, дивлячись затьмареними очима кудись вище гробниці, у м'яку синяву що остигала над куполом, де шовковим шелестінням крил снували туди-сюди клопітливі горлички, сповнені турбот про своїх пташенят. Вдова принесла Турахонові на знак подяки непорушну обітницю взяти у свій дім четвертого сина, якого-небудь сироту. «Ще одне диво», – сказав хача на середін, «тепер ти бачиш на власні очі, як одне добро, вчинене в світі, породжує інше, а те породжує ще якесь, і так без кінця. Могутня сила добрих справ, і лише добру судилася перемагати на землі. Саме так, розчулено прошепотів старий, після нашої зустрічі я багато думав над твоїми словами і визнав їхню незаперечну справедливість. Але не поспішай засуджувати мене за минулі помилки. Зрозумій, що вони були породжені великим болем. Аллах дав мені жалісливе серце. Побачивши чужі страждання, я сам страждаю більше за всіх. І не можу нікуди сховатися від сліз нещасних та стогонів, скривджених. Був час, коли мені вдалося на кілька років сховатися від нещадного зла життя – в одному тихому далекому селищі, де я служив охоронцем гірського озера, яке зрошує своїми водами навколишні поля. Благословенні роки! Моє старе, змучене серце тоді трохи відпочило, але незабаром зло нас догнало мене і там. Воно з'явилося в обличчі нового власника озера, якогося Габека. Це чудовисько, яке поєднало лютість дракона І безжалісність павука Не мов би не народилася щарева жінки А виникло з мерзотних глибин зла Подібно до цвілевого гриба Що виникає з деревної вогкості «Стривай, стривай!» Серце хоче не слідіна Підскочило аж до горла Йому перехопило подих «Агабек, кажеш ти?» «Власник гірського озера? Той самий, що обклав жителів селища нечуваними поборами за воду?» У цю хвилину він був схожий на мисливця, який довгий час вистежував у ущелинах плямистого м'якого барса і вже зневірився, що знайде його, і раптом на мокрому піску біля крижаного кликотливого струмка побачив слід, зовсім свіжий, Ще не завітрений. Саме так, це він, сказав старий. Ти вже чув про нього? А чи не знаєш ти у кого і як він придбав це озеро? Кажуть, виграв у тістки. Хоча на насередин знайшов Агабека. Продовжуючи наше порівняння, скажемо, мисливець побачив барса. Він на льоту сягнув оком жовту тінь, що безшумно промайнула у заростях, і перелив чистому мерехтінні листя під вітром. У танку сонячних плям встиг помітити і інші плями, що відразу зникли. Схопивши старого за руку, хоча не середін посадовив його на килимок біля димного багаття. «Сідай, батьку, сідай і розказуй». Мені потрібно багато про що дізнатись від тебе, дуже багато. Де, у яких горах це озеро, який на вигляда габек, скільки йому років? Не дивуйся з мого хвилювання, повір, що за ним криється не тільки дозвільна цікавість. Звідки ж він узявся цей габек, де жив і що робив раніше? Запитання твої летять, наче бджоли з вулика хіба я можу встежити за всіма відразу, благав старий. «Осади коня свого нетерпіння», – став кожне запитання окремо, аби я міг відповісти неквапом, ґрунтовно і обдувано, як сагодиться людині мого віку. Колись вірили, що людина, про яку заочно погано говорять, відчуває ласкатання в носі і безпреревно чхає – хоча б така розмова відбувалася далеко від неї. Цьому Агабекові, мабуть, довелося чхнути поспіль не менше, як п'ятдесят разів, навіть якщо він наглухо зачинив у своєму будинку всі вікна й двері, побоюючись холодного вітру з гір. Він помилявся, цей мерзотний Агабек. Вітер небезпечний для нього, вітер від плати і розплати до гірських вершин. «З долини!» «Сьогодні щасливий день!» радів Ходжана Средін, закінчивши свої розпитування. «Усі одержали від дідуся рахона, подарунки. Вдова, мій одноок супутник, і я сам. Один ти лишився без подарунка, старий. Але так не буде. Тримай!» Ходжана Средін скинув з плечей на коліна старому свій новий халат, одержаний, коли він виходив з в'язниці. Старий дякував і відмовлявся, хоча на насередін примусив його взяти подарунок. — Куди ж я подіну тепер зайвий халат? — дивувався старий, одягаючи обнову і роздивляючись своє старе стрічково-клаптеве дрантя, яке, коли він скинув його з плечей, уже нічим не нагадувало людську одіж. З нього вийде, мабуть, підстилка. Можна зробити й подушку. «Зроби з нього дим», – порадив Ходжана Среддін. «Дим?» – не зрозумів старий. «Саме так. Дивись, як це робиться». Взявши з рук старого дрантя, Ходжана Среддін кинув його у багаття. Допоміг ще й вітер, повелив чорний дим. «От і все», – сказав Ходжана Среддін, закашлявшись і припадаючи до землі. Дивись, яка пишність, який колір, який він ядучий. Такий дим не часто доводиться бачити, а нюхати тим паче. Старий охав, криктав, шкодував, але зробити нічого не міг. Дрантя згоріло, і з вітром здалеку долинули дитячі голоси. За дарунки в день травневий, ясний, теплий, золотий – Красно дякуємо діду, в нашій пісенці простій. А першу зірку, на середін і одноокий злодій, Зустріли далеко за Кокандом. Їхня дорога була на захід, У гори, що неясним громадням, височили попереду, Різко відмежовуючи ламаною лінією свого хребта землю від неба. Не наче тихий світлоносний океан, Трохи рожево бусковий розлився над світом. Легкі хмаринки стояли в ньому, мов чарівні острови, З милинами, затоками і розмитими косами. І поодинока зеленувато льодиста зірка, Зовсім що молода, прозора, Ставалася вогником далекого корабля, Що пливе у світлому тумані. Стемніло швидко. Світлоносне море із своїми чарівними островами зникло. Висипала безліч зірок, і перша, найраніша, загубилася серед них. А потім небосхил, наче охопила пожежа. З'явився місяць, величезний, червоний, уже трохи щербатий. Він сплив над горами, і в його ймлистому червонуватому світлі знову позначилася ламана лінія хребта. Повіяло свіжістю. Настала ніч. Хоча на середін який залишався без халата, став трохи щулитись, і дедалі частіше підводився в сідлі, вдивляючись, чи не блесне попереду вогник затишної сільської чайхани. Так о почали вони свій новий похід. І шаг, і злодій, і хоча на середін але якби ми зустріли їх цієї ночі на кам'янистій дорозі, що тьмяно поблискувала, то нам здалося б, що з ними в далеку дорогу незримо йде четвертий дідусь Турахон.